Йдеться про сусунки ділові, а це інше. Вікторові пересохло в роті. Він сьорнув гарячого чаю, опікся, лайнувся тихо, глянув на Валентину, ніби бачив перше. Він справді уперше глянув на неї так, іншими очима. Вікторе, я не вчора народилася. Я давно працюю, маю власну справу. Свої канали, свої варіанти збуду». І мені не дуже подобається, коли мої стосунки з Маркіяном хочуть використати для того, щоб вплинути на справу через особисті контакти. Так, Маркіян добре ставиться до мене, він допомагає мені і готовий допомагати далі, але я нізащо не пропонуватиму йому ризикованих, небезпечних чи непевних варіантів. Я не підставлятиму його за жодних умов. Валюше, хто тобі про це говорить? Хто збирається підставляти? Моя справа цілком певна, гарантована. Послухай, Віку, тоді звернися до нього сам. Такі речі чоловіки вирішують без посередників. Значить, ти відмовляєшся? Значить, так. Віктор різко підвівся. Чашки на столі жалібно дзенькнули. Що ж, тоді? Двері зачинилися за ним. Грюкнувши, аж посипалася штукатурка. Баля посиділа ще трохи за столом. Зітхнула, але не настільки тяжко, як хотілося б Вікторові, і почала прибирати зі столу. Витерла розлитий чай, помила горнятка, шукала в душі характеристику власних відчуттів і не бралася порівнювати їх із землетрусом. Кінець другої книги